היפופוטאנש! חייל, צריך טרמפ? כן. לאן אתה צריך? לאן אתה מגיע? לא, תגיד לי לאן אתה צריך. תגיד לי לאן אתה מגיע, נראה אם זה מתאים לי. משהו פה לא בסדר. מה, ما... לאן אתה מגיע? תגיד לי לאן אתה מגיע? לא, משהו פה לא בסדר. לא עשינו את כל הקטע הזה כבר לפני דקה. אוקיי, okay, כן, עשינו. אז מה, זה עוד פעם אותו קטע? לא, כן, למה לא בעצם? כי הקטע הזה כבר היה. אז מה, שחקני תיאטרון עושים את אותה הצגה איזה 200 או 400 פעם תתראה, תן לי גוש, תנסה מלא הצגות טוב, טוב, טוב, נמשיך, תן לי את השורה שלך נו, אז תגיד לי, לאן אתה מגיע? אולי נתחלף בתפקידים למה? אה, לגיוון, אני הטרמפיסט והתנהג יאללה, תן לי נו, לאן אתה נוסע? מה עשית? אה, זה אוטומטי? לא, לא ידעתי שזה אוטומטי אתה, אתה תהיה הנהג, אתה תעשה לי טובה תגיד לי כבר לאן אתה מגיע, לא, נו, נו. אני, נו. אני, אני, okay. תגידי כבר לאן... נו, תגיד לי, לאן אתה מגיע? נו, לאן? לאן? לאן? אני לא רוצה לעשות את זה, זה כבר חסר לאן אתה מגיע? לא רוצה כבר, טוב? נימץ לי! לאן אתה נוסע? לבת ים, טוב, אני נוסע לבת ים! נו, לאן אתה מגיע? לבת ים! תעזוב אותי! אתה הורס! לא אכפת לי כבר, אני נוסע לבת ים! זוז ותן את העגל! אה, הנה חיילת, בוא נעצור לה. למה לא עצרת לה? כי ככה, כל המערכת פה מתמוטטת. אתה לא מבין שזהו, שהמערכון הזה כבר היה? אני לא עושה יותר קטעים פעמיים. זה לא מקצועי, זה לא יעבור לך ככה בשקט. אתה חושב שאלה מהתוכנית לא יחפשו אותך? לא אכפת לי, אני עושה מה שאני רוצה מעכשיו. אני לא אהיה איזה דפוק שיעשה כל מה שאומרים לעשות. יש אחרינו ניידת, ויש מישהו בתוך הניידת. נראה לי זה היפרופוטם הגדול, אתה בצרות? נהג, הנהג שברכם, אין לך לאן לברוח. סובב את האוטו, אסוף את החיילת, והמשך במאכון כפי שנכתב. אני לא עוצר! תשמע למה שאני אומר לך. תבצע את המאכון כפי שנכתב, ואחר כך נדבר. אסוף את החיילת לפני שהיא תיעלב או משהו. תאכל את האבק שלי, המניאק. ביקשנו יפה, אתה לא הקשבת לנו. ואתם בבית. מה אתם מקשיבים? צאו לפרסומות. ואנחנו כבר נתפוס אותו. פרסומות. יאללה, פרסומות.